Lur litatze baten ondorioz ondarroko kamin alde mendi magalean diren bizitokiak arriskuan daude. Horotara, eunda larogei dira, beren etxetatik atera behar izan dituzten familiak. Jaurlaritzak iragarri du hainbat hilabetez egon beharko dutela gehienak etxetik kanpo eta aiei aterpe emateko laguntza eskatu die ondarroako herritarrei. Unai urruzono Euskal Herria Bilduko Parlamentaria eta kaltetutako bizilaguna. E, bueno, kontutan izan behar dugu momentu honetan gauden egoera nolabait ezateko ebaluazio egoera edo ebaluazio fase batean e, gaudela alegia. Ba, geologoak eta adituak e, tengabean ari direla bizka bate mendiaren mugimenduak e, mugimenduak azterten, bai ikusten da, mendia badatorrela, badatorrela bera, baina bueno, momentu honetan nahiko tendentzia tendentzia uniformea gari da ari da erakusten, esan e, desakeguna da, hogeita ba, e, lau ordutan hogeita lau ordutan saspi sortzi bederatzi sentimetro Seninetroko e, mugimendua egiten e, egiten duela, Muea beruz e, datorrela eta e, Bizka bat e, lehen evaluazio fase hau ba, bueno, Bizka bat egun gehiago, egun gehiago, e, eskatzen eskatzen dugu, ba, bueno, Gerora Bizka bat e, ejekuzio plana edo egin beharrekoa zehaztu zehaztualizateko. Familia geienak zenideetan lagunen etxetara joan dira, bere aldetik alokabide programako hainbat etxe bizitza prestatu dituzte instituzioek aterpe aterpegisara, baina dute ez direla aski izango. E, bueno, esan bezala hori, eh? laro bei familia horietatik e, geien geienak beraien kabuz aurkitu dute E, lehen, e, lehen momentuko dehen momentuko bagono bueno, osea bigarren etxe bat edo alomenua uste dut okerrez banaiz momentu honetan e, soilik hogeita bi laguni eskaini diela udalak e, ba, bueno, alomendua udalaren bitartekoak erabiliz. Ez, ba, beste guztiek beraienkabuz aurki du, du, dutelako, baina klar, hori lehenuneko neurri bezala erabili da. Eta hau lusatzen, lusatzen baldin badoa, eta ala dirudi lusatzen joango dela, ba, seguraski bai ajendeak epeluzerago, epeluzerago, epeluzerago horretarako bai beharko duia etxe bizitza bat, eta bueno, horretan bai, bai udaletxeak, oza herriko, tarriko etxeak eta bai esko jarra berak ere ba bueno ya ja biatu dituzte bestelako plan plan batzuk ba epe luzeragorako behar duten duten hori ba, bueno, ja, bigarren beste etxe bizitza bat e, aurkitzeko eta. Eusko jaurlaritzako gizarte gaietarako zailburu Angel Toñak aitortu du denborarekin, erori egingo dela ondarroko kamiinaalde alboko mendie gala. Baina ez daki noiz eta nola. Dena den osokoak lasaitu nahi izan ditu zailburuak nabarmenduz ez dagola arriskurik lurtjausiaak etxeak suntzitzeko.